Dhe kemi tretuar stacione të rëndësishme që kalën njëri ju në botën tjetër. Nuk i filluar nga vdekja, pas e i vari pytjet në varë e kështë marat. Sonte, eradhës është që të vazhdoj me stacionin eradhës që ka të bëj me rinjalljen, por duke pas për asyush se janë grumulluar pytje të shumëta, që kanë ardhur në adresën e misionit tonë me emër. Në m duket disi një neglizhim i pandarshëm që ti injorojmë këtë pyetje. Apo edhe ti drejtojmë ndoshta në mënyra tjera të hipet përgjigje. Përdisa tu kanë ardhur me adresën e misionit tonë. Për këtë arsye kam vendosur që sonte në pjesën e parë të misionit tonë para inkuadrimit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 jeta është ditë që nuk mund të jesh i rehat dhe komot gjithmonë. Dhe kjo është provë. Nuk është ky kuptimi i provës vetëm. Andaj jeta është e vërtetë që është një provë. Por çfarë nënkupton provën në këtu drejtë? Nënkupton se çdo çdo ë segment të kësaj jete, çdo moment të kësaj jete që ti e kalon, ti e po rri provime që duhet ta japësh në mënyrë të suksesshme ndaj që nuk në kupton me situatat e vështira. Po nuk kupton çdo situatë. Ti je bir i disoprent, ti je bir i prindërve tu. Apo je bijë e prindërve tu. Sprovojën kur ti mërsë a do të jesh fëmijë i ndershëm, i respektushëm ndaj prindërve tu. Ne e sot do të jesh prind i fëmijëve tu.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 në qofë se kuptën jetën së është përgjëtësi, para ati që ta ka falë jetën, dhe kërkohë që të silim me përgjëtësi në këtë bot, atër e pa të shumë se jetën do të këtë formë tjetër. Kjo është një verëzion i spjegimit të jetës. Verëzion tjetër i spjegimit tjetës është se jetëa nuk e ka një një gjurë. Pra ndaj, nuk ka vendë për depresion, nuk ka vend për mërzi, nuk ka vend për shqecim, për shërës yë, nga se situata e vështirë që duke kaluar është një në gjyre e kësa jete, do të shfaqit edhe në gjyre tjetër që të disponon, do të shfaqit edhe në gjyre e rrugdaljes, do të shfaqit edhe në gjyre e shëndetit dhe e mirëqenit sociale, do të shfaqit edhe në gjyre, nuk është vëtë një në gjyre jeta, pandaj,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 Te jetem të mirë se kjo që e bëjmë këtu. Po e kuptovam kështu jetën, atëra do të ketë një kuptim më të vërtetë shumë interesant këtu jetë. Jam një këngëtar dhe këndoj çdo natë në kafe. Kjo është gjithë dëjme sepse nuk kam rrugë tjetër për të mbajtur familjen. Çka do më këshilloni ju për këtë gjë? A është haram? Pëlimisht unë dua të flas për çndrimin e fesë islamet.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 Nuk është mirë meju ushqy fëmit me harab. Tash vije pyet, çka të punon jon? Nuk mendoj se është përgjësia imja që un të bëj zgjidhë çfarë të punosh. Por gjithashtu nuk mendoj se kjo është puna e vetme që ti mund ta bësh. Gjatëti me siguri nuk e krye shkollë për këngëtar. Por e ke një lloj e ke një lloj aftësie foskadura, kësë zënë e bukur me siguri dhe këndan. Jo ushtie e trajnuar. E po mirë, ty shje mësu me kënu. Pse nuk mëson më buni në zonë tjetër, më punu. Mosha kjo duket më e avërdish, më e lehtë vetë të, të kënu me fitu, po kjo rriç ka tjetër. Mirë, po njoftsa angazhuar të përpjekësh të mbështetesh në Allah në madhnuar dhe kërko ndihmën e Allahut komë të burrë qdal. Unë shloje të largojmë këtë punë. Të ja porfsonse punën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 por që ndosha nuk mund të jetë të njëgjatë. Êshtë një sëpro dhe mërgjit për juve. Por e ndini kush në gushlimi juaj? Se këfmi nuk humbë. Këfmija i juaj do tjetë në juve në gjenet. Në ndoshtë Allah do tjetë në dërmecuës për juve ditë në gjykimit. Ndërmecuën të ka Allahu përprinë të di nga që kjo është i, i pa fajshimi, i pa mëkatë, kjo është kanë gjenet. Ndë i ka mëti që këfmi, Allahu a ka k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 do të edukajshë në islam, do të bëjshë një individ të mirë, kënjetë, sëpële Allah për të edhe në qësën nuk ndodhë kërë realisht, nëse qëlimi besimtarit, njëti tjështë nga njëre ma i malë se vëdhve për ati. Dhe gjitha këtu mund të i realishtë, gjitha këtu mirësi, gjitha këtu njëti, gjitha, gjitha këtu bindje mund të i realishtë në këtë rritim. Dhe gjitha shëtë fitosh se vape të më dhamë e lejnë Allah të madnohë. Uh, thot uh, një pythje për që ka me o kur dhe kërë bënë seherë. Gemi përriqë disë herë për këtë, ti mësus që ka me bua ti. Shiko si me erujt vetën tëndë nga këtë të këshia. Falë namazën, dërrujnë abdesë, lërgun nga mëkatët, përmenda Allah në Gjallahu, Allah, shpesh, thuaj lutit e mëngjezë dhe në bërëmes që janë të nëmbruja muslimanit, me lejnë Allah të, të mbranë.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 Fot a pranohat në mozi me xhamot në shtëpi, mandos në shtëpi, më të unë më bëj mamë dhe pranohat. Pranohat, nuk është i nuk pranohat, po nuk e ke si vopë ne dorës në xhami. Nëse xhamati i shtëpis nuk e zaventson xhamatin e xhamis. Edhe ai është xhamot në shtëpi, po nuk është nuk, pranohet, nuk, në nuk është xhamati i xhamis. Lutëm për fëmijët e mi dhe burrin që, të zëjnë ma, që farë do të zojnë aty, çfarë duhet të bëj? Vazhdo të bësh lutje. Ti Vërzdo me i thirë në islam, doa të më vërzdo me i thirë në falët namazit, me i kshilu, me i porosit, me më doa për ta. Pastaj, dozoja qështë në lagja leore është në dorën e ti. Shohë që i me ngushë më thadë, nuk ka jetë ma zikës, kush o qumë nga të reguopën. Ani thuj të rrënë këtë bindit, ani ti nështë aqo është vjë nga kalzën neve. Të, nështë a ti e që, që kime pa, pastaj, sa ka pason, na kalzua, pa, thadë, dikush më amë nga kalz Nuk ka këso punë kur kush u çum la kallzu. Sa sena tira kur kush u çum te kallzu dhe i beson. Kur kush ka kallzu dhe ti i beson. Nuk nuk nuk, nuk shkojn këto punë me kët mentalitet se kush u çum la kallzu. Na ka tregu Allahu xhe lavala se kena muri ngjall. Se ke s'e mjaftuash apo neve, s'kanë kush marr pia tiet. Po ti ke shart di kush pia tiet, apo e pastaj kush kish besu e kish myt Allah pe qilli me herë.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 Në atë moment kur vjen dikush për asoj botë, thotë, "Unë më ndeg dia, ai më ndeg dia." Po, çajë më mor për asoj botë, po ju kalozje kirjehnam. Në atë moment, më bó mar dikush ashtu. Dalla ka mundësi me sjell. Po në atë moment dikush më mor çashtu. Dhe pasoj mos më e besu njerëzit i mbyt Allah më her pas asoj. S'ka mo? Dallam marrham me dy ti ka dhon nje zafat. Që të njerëzë provokojnë dënimin e Allah te mare ka ta subhanallahu. Ka njerëz që thojnë, "Qyrsh na më zoti." Ço ka mundë Abu Jali. Abu Jali ka thon, o Zot, në çfarë është e vërtet çka po thrat një piamto. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam na mët me gur. Subhanallahu. Nuk thot na uzo Allah në rrugën e drejt, po na mbet me gur nga qielli e mos na lem të besojmë ato çka thratai. Shikon dilm se në, në shkoll vjen inati dhe urrëtia e dikujt. Ai, ti e besojm Allah xhella uala që na ka premtuar dhe a që në ka thënë e kemi obligim, është pjesë e besimi tonë në langëgjën e valë. Në shumë të buë kush në ka arë përja tjetë. Ka shumë sen që kur kur së të ka arë me kalëzu, i besan. I besan. Shumë ka kësi qëra. Ja besan jetën. Ndiku që kur që përja zësë ka kalëzu, për ja besan. Ti kurip në aeroplan. A jimë në aeroplan. Parasëmim në aeroplan. A merë raport përja pilotit apo prej agjensionit që është përgjensë për tuturimin, a merë rapat me të kalzoa ta ty se e kanë mu shmir, do të dhënë me, me karburant në të aeroplane, ashtë në regull, ku është raport i komisionin që i kalzoa në se është aeroplane, a, së kur kur së ti kalzoa në këtë punë, as nuk ishë ati, po hy për aeroplane të glitër njëmet mjetër e lartë, jetë në rizikën, në të mjetë tu, pse? Se kje besu dikujt, e din këta që e kanë E Allah, u gjelë leona nuk për e di, ka me kaldurë, se këna morin gjallë, du të dy kush marmë, me në kaldurë, u hapëtë. E të fekër asim, një shkër kështur. E koshëmë sanë që ti kështur, kur kur sanë, detalesht. Por ti i besanë. Ti i besanë. Ti e merë ilaqin, që te japë mjeku, me që unë lebaratorin një rekë qërën, më që kanë qëtë helmë. Po se të rekë qërën, këtë mua Allah. E merë dhe e pinë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 Koshuar përja tjetë. Dhe me në që nuk duhet këtë mjëna me, me si të pedukat në argumentëve shratike. Me si të pedukat nga fjallës Allah Gjellihuala. Allah dhëtë le të ba'athunë në gjithë sësi këni muri njënjallë. Në të të të klasin për njënjallën në shalën desën, në të të të takim në arshëm. Por kë është një e vërtete pa mushme, nuk gudzojnë e me muhu. Kosh e më hanë rë njënjallën del për feje? Unë e besoj që ka du, du më e në që ka du, që asë u më shmenë e mundës besoj. Ishtami nuk është loj. Ishtami nuk është fontanë dëshira, shmerë që ka du, le që ka du. Duhet me besun krejt, ata që ka ardhë me te, Muhammedi sërë Allah sërë. Për dryshe, besimi se lektuar, dhe i përzjedur nuk vlen. Në këtym punë serios, nuk luet me këto. Qështë njëri për një dilemë tjesht, kajtë besimin e gjum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 No, po ju dëgjojmë Salam alekim Aleikum salam Dhe së të bëjë një kërëtje për në në mëntime Po? Së të bëmë gërë të pi Anës të djakë për kërë qitë dëra Kërëtën dhe djakë Për shkënë të spion i latë Për shkënë të spion i latë Dhe së të të të të e ka për një kim Apo ka për një shën tjetër Për po? nëjë bom bërë azistë da E qartë, e qartë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 Aleikum salaam ورحمة الله. Mes arboni vitajos? Ornola. Ëh, uni shkollën e Brainit e, një, një, një e si i, ka lësur. Ku fritet se ka ndos një në në një veri i Brainit kanë qenë këtu ojxësh, gjithas historisë. Edhe është vërtet që e ka marrë nuk, nuk në botë ko, po prej kohshve dërogun e ije Brainit në të smon, doja se mund, po mushka nuk ka dashur në botë si pas Kërën e nëzërëve, ta e komunitë e njëzëve, një që komunitë e së më kumë doshë një pitë. Një pitë e tëse të të që, që se ka më nësi. Urda? Që ka ka ndohet në kërën e Aliu Trabjada andohu? Një përçalë në nështë nështë nështë nështë nëmanëve. Kur Aliu ka, ka doshë nëmohë të rejtë faqë e Alifës. Në me ditë nga konkretishtë dëmxarë e ka ndohet në atëko. Po. Kërën e qartë, e qartë.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 a me fik zjarin me ujë do të thotë çerdik që është, është ndes për Ibrahimin e sapo. Andaj për këtë arsye pejgamberi ka ndaluar që të vriten bletkocët. Ka ndaluar është të vriten bletkocët. Edhe edhe më shkang këtu nuk lejohet të hajnë bletkocët nga që është ndaluar. Por në një kohë tjetër që ka kontribuar pozivë katëtim unë nuk e di për arsye bletkocës. Sepërkat fitnes kanë dhut fitnë tash kjo është tregim historik i gjatë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 Unë një aspekt nuk isha pajtimit me, edhe me hodgjën. Një aspekt me të regun, i lëjtë bërnije, gjoje se familia jonë me tradicionandisht nuk kanë marë pare. Pa. Nuk kanë li pare. Unë e thasht këtë hujtë dhe me doll i vetë një në Kosovë që s'ka marë pare për këto punë, ka pofis e brilla, po kur dull, nuk kina li, po pranohet pare. Dhe me thonë një aspekt Për apelinë në haditë që ka thonë për nga mirellit e la më është dhëratë në mere. Unësë po më kuptu një që në të që është mundet ajtë që amë dhëtë persona pare, hu, gjys, e shkojtë dhëtë persona me dhënë pare e këgjës e ajtë me një atosë si të dhëratë. Kërë nukon regullë dhe s'ka kërë që i mashtin krymu këtë bindjë që është regullë e punë, po, në ashtonë një mëslimon i dhe shantë ja jë mu nuk mu dërë korekte, edhe kur tha, kretari bashkësis, për më bilic, edhe hoqë i më në gjami, dy paga, asë njënë nuk e marë pejtë për sisë jamën, mu marë në regullë, po më do këtë me marë e dy paga, mu pagu për qatë pun që trynë, pej bashkësis jamën, e jo me marë pejtë për përë nënstopë. Në e qartë, kërtë, kërtu. e qartë, e kuptun, e kuptun, përdo të isë për left,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 Kemi një telefonat të të tërejnë kuadrujnë? Salamu alaikum, përshët. Aleykumus salamu, rrahmatulloh. Në përmu të zimë me shërru, pak sërvisej të nëshanot përkërdojnë, në nëshka ose përshëtojnë namaz. Në të të të të të bëndë, e këmë gëmë në ligjera o të njëhet njëhë o të gjësë, ma që të njështë që të njështë që të dhejkë, a i mështë t Së e kënë nëzgjirat në atë shpi, se kënë ka gëllë të bëllume, në finë me laj, këta laj. Pa. Sëlamu alaikum. Aleikum, sëlamu. Së e përkës se, se visejtës kjo dëndë të retim më të zhjiruar, për shkurtimish për e thëmë, se, se visejtëja është një sejtë dhe që bëhet më rasë në gabimit në masë, për ju të gjdole i gabimit. Kogabime çepërto bëhet se bësi të kogabim çepërto nuk bëhet se bësi. Përshëm më e haru rukun. Apo më shkupei komën se prej të uarin këmbë në sejdë për kasbohet se bësi. Ka së hartë largoni shtyllë e namazit. Prandaj duhet më mësu për çka bëhet se bësi e para. E dyta, se bësi sejdarët kanë përmend forma të ndryshme të sevizegjit, varësisht nga argumenti që kanë pasur para vetën. Është transmetuar se i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem ka gabu në dy raste. Një herë e ka shtuar namazin e drekës duke bërë pesë rekate, e një herë ka fol drekën dy rekate. Dhe dy këto transmetime të janë përmendur në Sahihul Buhari, në librin më të sakt pas Kur'anit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al në dy raste ka bërë së virsejdha. Uh, ë para selamit e në dy raste ka dhënë pas selamit. Dhe dihatat e kanë bën lidhën me këto dy forma duke thënë Se nëse njëriu mungan diç namaz, lën mungan diç ka namaz. Ka harru mul në ullin e parë, tehiat ka harru mul. Pejë koti i dytë ose duhet në katërt, ka harru mul. Atëra kalon mungan diç ka namaz. Kan thënë shumëysa nga dietarët se servisija me këtras bëhet para se më dhon selam. Ndërsa nëse ti ke ashtu namaz diçka, e ka ashtu në rekat më tepër. Masë më fol kodri ka vol 5. E ka ashtu një rekat. Atëra në këtras do të thonë se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 A deshatavejeni një pyetje. Po. Për di motrat e mia që flasin në masveti. Po. A deshatë i tregosh për çfarë pse ja që nuk flasin motrat në masveti? Po. Në Islam. Edhe një pyetje tjetër si si do nuk do të më majë fotografitë në shperë me muslimanë për marr parajsë që çdoherë. E çort. E çort. Okej, okay. selam aleykum. Aleikum selam.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 bënguash nga falja më kateve, përshka këse nuk flet me motërën tënde, me vlaun tënde, ma shumë se 30. 30 mund më ma njënë vajinimi, pa më ka thonë, pa më ka prekë, ani, 30, ju jo ma tëjpër. 30 veç, ma tëjpër, s'kamu, mas 30 e largot, i natë larguet, ure, pa ndaj, pa e largot, ure, këtë du të më largot. Përndaj, pajtonë në mënë, zotit, pajtonë, pajtonë në mënë të latë, të zonë gjellë,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 për punë të një lëkët, për fjallë. Meso që s'kati që ka të të tërë ma shumë këtër e tërë. Pa që ka do qofë të tërë të me konë? Arë njëri nushtë me motër të vetë. Ma ato që ju ka bartë i njëti barkë. Apo ka kërripinga i njëti qëmshtë. E i një u shqyt njëti në soferë. Subhanallah, me këtë mështë me folë, për që fërë qëmimi ndodhë kjo? Po këjtë botë me ta pa marë, kom heq kur gjën nga kërë botë mështë me të lonë, a pe do të mi folë. Se nuk hargjohet, motra, a zvlaw për kur gjën nga kërë botë. A e, me pas rikën Allah të azugjelë. Pëpun banale, pëpun thjeshta. Ndë keni frikën Allah gjëlloha dhe pajtohëni. E se vëllohi me këtë e Allah në hidnani. Me këtë i sjell një vetë i dënim këtë botë, në botë në të të të të të të. E privani vetë në ju e nga mundësia falës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 Normal edhe që a ditës një përë natën, kur flejmë, mirëshu kuranin. A është e gabushme apo jo? A e o është përveftë, natën e mishëtë. Natën e mishëtë. është e vërtet, shumë e vërtet, se natë shtëpi kule të zotë kurani, në masë të madhe pengohet hyrëja shetanëve. Por në qofë se, dëshëmë e pengu hyrën e shetanëve në shtëpi, vetëm duke lëshu kastofonë, në televizorin, nërsa në n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 kështilë fortifikuar e fortifikuar madhurim që mësë fu dhe shetan. Mi evoketjen, sa dhe me konë, për në sa dhe me konë kështila e fort. është një kështilë shumë e fort, po ushtarë të flajnë. Parmi kua hinë, normal hinë, nuk e ndalen kështila e fort, hyrë në ditë të shpija. Përshka këse ushtarë po flajnë, së në këtën a në duhet më aktivizu antartë të shtëpis, në mbrojtjen e vetës të tyre, dhe shtëpis të tyre nga shetan e ndryshëm. Dhe kur kësa e ashtojnë, edhe lëzim në Kuranit, me lene dhe të manuar, valaj, bërështi nëzbet në të sëpi. Edhe, lëshimi i këronë natën, nuk prishpun. Nuk prishpun, në qofë se dhe të tëtë njerëzit e konsurësi lej, qëtsie, pushimi këtë, mund të flajnë, dhe të, të Nuk prisulme el shoh Kur'an natën dhe më flajën në leximin e Kur'an nuk ka diçka të keqe Allahu dhe më smir. Urna. Urna. Selam alejkum. Aleikum salam salla. Inshallah do të gjej për ne një komunitet. Urna, urna. Ja, do nëna Kur'an, so atë ato folëm, apo neon të poshtë të çmendra që dolin grave, çaj të fortë ditën të shohim djona tas po ju rrugjo edhe një pyetje nënësi po për menec për më që thini ndiam unë vroj apo apo do të të shkruhin me gota ata s'ka gota aty s'ka gjë aje kjo jo sot dytën se ndogova mirë çështa do të po jo çfarë sot për menec ja menec ja për u që ti ja po shkruaj dhe ja jeni jashtë për menec ti se vroj po po po çfarë s'ka për menec a gjithë drejtë kimi apo bora ta kesh. Është qartë, qartë shumë qartë. Allah shpëfyt pyetjen më vonë, shumë qartë. Nëse përket pyetjes së parë, se nëna po sheh ondra apo ka probleme, po i dalin do gra mund kat mund kat probleme nga më të ndryshmet. Tash nuk po duam paraqjiku as gjë nga as nuk po e di gjëngjen. Po le të më radës për asenë më flaj le t'i këndon lutjet e gjumët, etul kursin, dy ajetet e fund të suësër bëkara, lutit tira që i ka thënë pejgamberi sëllalasarim, i ka të nëmbroja muslimon, dhe le t'i lezënë e si nuk di përmërsh. Beze që masët ma dhe me lina dhe manuar lërguan këto. Në që zë shëtë që ka keqë në ondër, le të kurqohet, le të pështu në onë në majtë tri herë, dhe le të kërkën mbrojtje të këllahun n Atë që, që kanë mbrojtë tek Allahu që ruan nga e keqja së ondra, me lenin Allahu el lewala nuk i ndodë asha keqja. Por nëse pas të qsoj shpështuan nga pa të ka probleme, atë mirë me konsultën e një hoj që bon rukja me shikosen mos bëj fjalë për ngacmimin e şeytan që kanë të larguohet, të dëbohet përmes leximit të Kuranit. Superkat pyetë se duhet për meza çe po vron kjo është turp, marrë kjo më ndodë neve. Por toka pa niplom to, që arman kiton, ja skuan kiton, mu vraj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 Në këtë botë përra botë e se tërë. Përra botë e se tërë. Ta dënë aje që ka uzurbu të të të të. Aje që ka marë për haqë të të të ndikët. Në plëmë këvët. Allah i ka mu pështi elë me atë. Edhe me mashum të të të të të të të të, dënë e më të të të të të. E në gulfatë, Allah. E në gulfatë fërimën i azaqë. E dënënë Allah i Jallera me atë të të të të të të të Matetu këmir. Çu ka kontekst për një plom, po për një metër. Te kë fundit mundohen dy të ndeshin me zgjedh, po qoftë nuk zgjidhet, nuk vërat një metër tok. A ka soi e llona rujt. As zona nuk ngrihet për këtë punë, nuk vëratni, as nuk as të rrohesh për këtë punë. Gatë kemi shumë mënyra të mira të mundfme, që mund të mund të zgjidhim çdo kontekst që kemi këdrejtë. Po leme Jack Zeci.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 jem konik me agjen, derëm-derjem, subhana, me agjen, vlaun e babës, jemi në konflikt. Përsa? Subhanë për gjys metre tuk, për një muri që e ka vendus të, ose e kena vendus të, dhe s'flasëm, s'flasëm, disa në ka kërtu se komin e vra, subhana Allah, ku kime qua tuk, Allah? Ku kime qua tuk, që për lakman përte që për vra, ku kime marë?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 të largojnë atësarimet dhe konfliktet, të njerët pajton, të jetojnë në miqasi, të jetojnë në harmoni, dhe mos të lejojmë korë, vlazër dhe motra, mos të lejojmë korë që një hisë e kësaj bota, në i prishë aportet. Për Allah nuk kja vlenë kjo botë, asë më nga i dhënu, këtë që ka dhe të më tepër, s'ja vlenë Allah, nuk kja vlenë Allah, për asë s'ja vlenë. Sa ka ndoë që familë të janë një në konflikt?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 Revolen e vravone, e vrajone, unë e vrajë ty. Subhanallah, djetë kush vrahet, djetë këtë duhet me vra, djetë kur diket duhet me vra, djetë kjo punë. Nuk vrahë mërë la miku i shpisë, nuk vrahë ko i shia, nuk vrahë lau e të vratë për asgjë nga kjo botë, toka, që ka të qoftë? Vërla si që është si e hajri në kërë a njerë që këtu puni bërë. Kërë që është e njerë, kërë hajrë s'ka me pa. Azë këtë bot, azë bot njëtër Allah në rojë. Allah në uzovë në rrungë në drejtë. Allah në rojë që si Allah të ndalë gjakë derdhin dhe vlavrasën që pëndodhë në vendin tonë. Allah në rrë nga shiri kriminalve dhe i lakmiqaro që nuk pëngopën se uzurpuari dhe se grabituri pasuit e të tjerëve. Allahu në ruhet nga shere i gjdo, njëriu që ka sherme vete. Allahu ataj u zonë në rungë në drejtë. E në që se nuk u zonë, Allahu në ruhet për shere t'yre. E në kvadrujmë telefonatën e fundit përsonë të, përshka kësë edhe kohë ka në fund. Urna? Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum. Për që vendim, unë e kanë tri pyjtje me t'i banë, nëse mund të që me vëjnë.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 A bëndën të regu shri u morë rëndimi me, me i rëndit ajetet kuranore, në Musar. Po e të qartë qëtër? Dhe të rejta është, a kemi drejt në asë i musliman, kër tjemi në luft, e, robrit e luftës me i mbyt, dhe a i kanë byt, Muhammed Ali Sram, robrit e luftës. Dhe më fanë, kër, kër u fitu beteja, robrit dhe më fanë, a i kanë byt, Muhammed Ali Sram, nëse mondesh do tre pyetje mëo përgjigje edhe të shkurtë sepse gjokut dhe ndikimit të tij në vlerësimin e abdesit ka mosmbetim të kulemat. Do shumë dietar mendojnë se vjedhja e gjokut nuk e prish abdesin. Por shkak të argumenteve të shumta, një nga ato se në një prej betejave pejgamberi Sallallahu alajhi ve kalën i kalën dy sahabë për merujt natë. Dhe ata janë ndru me zvete, njeri është falë, të tëri ka flajt, dhe të karujt njore, të tëri ka flajt, pas të tëri ka flajt, të tëri ka ka rujt, tëri ka shku, karujt janë ndru me zvete. Dhe kur i karë rada njeri të, meruit, na, të, namaz, na, të me rujt, ajo është që mu falë, natë, namazë natë me falë. Dhe karë fshevë rrazinin nga moshrekët dhe e ka godit me shtizë, e ka plaguësë, i ka rrëdë džaku pajse e ka prishë namazën. Në në ngjesë i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 mes në gjetarve, edhe pse pastaj ka do të të tiran kandidim, por mendojse po reso kimi argumente se nuk e prish duhet i përmbahu me aty argumente Allahu te masmirit. Renditja e jetave vash bën me shpallje, por renditja sureve vash bën me përpjekje e ijtja të sahabeve. Andaj Allahu subhanehu ve te kazmit ayetin pejgamberi Jezus me kadise kuratë si Bakaras, e ky është i, i Al-Imran. Andaj sikurse ka thon kanë thon ata që kanë shkruaj Kur'anin se pejgamberi Sallallahu alaihi ve sellem kur ka ditë ajeti u ka thën kët ajet vendos në këtu dhe para kët ajeti e kët ajet vendos në atje pas kët ajeti. Pra ndërrendit në ajeteve në surën Nukran besaubat. Por kët e ka bër pejgamberi sallallahu ve sellem shpalla. Andaj për shkakun që kjo, kjo sure të fillon ky kjo surë me kët ajete dhe ky ajet ajeti 10, ky 9 dhe ky 12, këto rnitë ajeteve edhe numerikisht, por edhe brenda surave është pa dyshim shpalla pe Allahu xhelal ve ala. Dhe në so veçanti robvet lufteve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 aropte lufteve në esencë nuk mbytin. Por nëse shihhet se ka interes në mund mbyt. Por shkakose paraqisni rrezik. Por shkakose domun ka mundsi armiku më insistue me insistu, më e sulmu shumë atvent, por shkakose shpeshson se çlirojnë. Atën këtë transport u brojt pjesa mbetur e muslimanëve për të ruajtur pozicionin e para sy të caktuar ashtu me radh, mund të vihet deri tek vendimi për vras të tyre. Por kjo është tëra realizohet në bazë të interesit që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 Sh sh e misuniton. Shprese që tako me ne e misunit eradis, et dhele tere Allah nële se tëni shëndash dhe mir. Dhe tëtë nëtë qënë Allah jëllë wëalë, nëtë që imë eradis, nëherë, shëndat, nëtë mirë. Dhele tere, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tinyat>